që u përmend dhe në kohadr të këti e mërtimi është e mërtuar edhe emisioni, japë të kupton se gjithër rrugë që e mërë njëri ju, i ka shenjat dhe simbolet që të udhëzojnë në dretim të caktuar. Dhe gjithashtu ato shenje dhe simbolet shërbejnë që ky njëri në erësirat ndryshme të udhëtimit të din se ku duhet të pëshon, të din se ku duhet të ejcë,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 Ose, doktor, shpesh herë të, të, të shfaqen plagështitë dhe lodhjet që pamundsojnë vardimin në këtë rrugë. Atë ne do mundohemi të qartësojmë të gjitha këto në udhëtimin tonë. Po Melena Allahu Azh. Kjo është theot ajo që ne dëshujmë të flasim në kuadrin e emisioneve tona në lidhje me të gjitha këto problematika që, që i shfaqen një uzëtari që u thën ka zoti i tij. Atë mendojmë që temën e parë tani më thon se fillimi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 nuk mund tjetë ishkëpotën nga realitetit që ata jetojnë. Andaj, shpeshë herë, njerëzit kërë trajtojnë problemet e muslimanve, pa dyshim se në shumis në rastëve trajtojnë në mënyrë shumë të cunguar dhe në mënyrë shumë të uh, mangët në kuptimin e informacioneve dhe analizave. Për këtë arsyje, uh, unë shpeshë herë u them njerëzit që flasim problemet e muslimanve, ose për gjendin faktike, raade që musliman për të këllën e përte, nuk duhet të marrim parasysh një shekull vetëm dhe në kodër të këtij shekulli të përcaktojmë ndikimin pozitiv apo sikur disa kandëshirta prezantojnë ndikimin negativ të islamit tek muslimanat por do ta marrim do të sinjë si, si tersi tarkuhën prej kur e, Allahu dërgoi Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam deri në kohën sotme dhe tërë këtë periudhë kohore ta inkuadrojmë si material të nevojshëm për të nxjerr analiza që shfaqin realisht ndikimin e islamit e muslimanet. Dhe si kur që e përmenda, do të tëtë në këtë udhtim, pa dushim se shumica e kohës do të nadelë se musliman ka njetuar ditë të mirën këtë botë, ditë të unitetit, ditë të përparimit, ditë të shkjensës, të dies, të kontributit. E kështu me ratë të të gjitha atyre që shënën historija muslimanën të kaluve në tyre. Andaj ka qeni historija ndrytshme,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 pamojish fora, do thot thjesht shpesh herë ndodh, sikur të jone përpërta për dëni këshpreje, shpesh herë zhvendosemi. Do thot jemi të vendosur në këtë rrugë, por fatkeqësisht shumë shumë me lehtësi të tjetër na zhvendosen. Do thot nikëmi një agent për okupimesh, apo do dakordojmë se këtu do të, të, të miremë, por shumë lehtë për shembull ndonjë realitet që ndodh, ndonjë aktualitet që shfaqet, ndonjë akuzë në avie, na zhvendos. Dhe kjo zhvendosja kushton me kosto të tëra. Apo dhe ast nuk arrim, ast nuk arrim, të ndryshem realitetin e anshëm, por ast përmisëm gjendin tonë. Dhe. dhe pikresht, mund këtë udhkryqë zhvilluan të gjitha debatet sot në mes të muslimanve. Dhe këtu ka shka këtuar që edhe praktikesht sot edhe musliman të jenë të ndarë. Nga se këri ka bërë musliman të ndarë, disa përshambull i gjejmë duke thënë se a edhe që duhet musliman të miren është gjendja ekonomike, të përmirësohet gjendja ekonomike, ne qofsimi të fortë ekonomikisht, atëherë do të mund të ecim lëshëm ka Allahu Azza Jall dhe nuk do të na bëjë ndëm të thot primet ançore. Disa thonë ju, jo, duhet praktisë këtë botë të rëseisht, qase pikrisht kjo botë dhe kurimi i marr me të kimi dështuar. Disa thonë se jo, duhet mirëmi përshëmull me luftë frontale. Të luftojmë armiqtë e Islamit, të dobujmë tanqvend Islamit, madje disa sikurse edhe ti e din shumë mirë, uh, preferoj që uh,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 vlojën debatet e muslimanëve, do të thotë se ka duhet të shkojmë. Po. Dhe por turik për të kyçur ta shprij këtu, unë mendoj në bazë të asaj që do thotë, na mson fjalë Allahu ta zgjal dhe fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se muslimani duhet të fillojmë nga një pikë themelore. Dhe ajo pikë është shumë e rëndësishme. Merku, por është vendimtar në përcaktimin ton se ka do të shkojmë. Është rëndësishme duhet patjetër atë. Në të rruqë që ne dukemi niso të qërqësëm e po, të tonë, atër duke të amësëm për të jetër për të pasu sukcesin e duke dhe për të këtëri së rrisë tonë të nërritme. Mendoj se neve sot në bënd që të dalojmë, kuptim negativ, jo pozitiv, të dalojmë nga të parë tonë, mungjesa e fjellurit e komunikimit. Kemi fjellurit komunikimi? Po, e kemi shumë të shumë të qartë,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 Dhe këtë provokim pastaj, në qovë se besimtar nuk ra agan drejt për balti provokimi, atëre devimi dhe deshtimi është i garantuar. Andaj, qëfar në nënkupto me këtë fjelor? Allah i madhnuar e ka dërgu pe gamberin sëllallahu alësallam. Dhe unë shpesheru theme dhe muslimanëve të tjërë. A thuvall kemë nduën dhe një herë pse Allah e ka dërgu pe gamberin sëllallahu alësallam. Qëfar i duhet këti njërzimi muhamidit sëllallahu alësallam?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 Ktu është ai fjalori. Çka ndon kupton me këtë fjalor? Të parëton e kishim të çarqë këtë fjalor. Muslimantë hershëm kanë pasur luftna. Edhe ata rishdirjë ku sigurisht që po derrat. Kan kaluar në përvarfrë, madje shumë më të skajshme se sa që po kalojmë ne. Sot ummeti nuk ka asnjë varfëri as që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe nuk ka as problem varfëria. Nuk ka as problem lufta.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 po dhe shum se si janë të definuara konform dëshirës së Tij. Prandaj a gjind dokun në Kur'an apo në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se njëri mund të ketë raportet mira me Allahun azotjel, vetëm nëse këtë e konfirmon me fjalë, pa asnjë vepër, kët nuk e gjend Kur'an. Kët nuk e gjend këtu të definuar në në fjalorin ton, por e gjend të definuar në gjuhën dhe fjalorin që çarkullon që në mes të njerëzve. Andaj njeriu sa çfarë thon e kam zemën e pastër. Po. Pa, Mirë. Kusht që kam thosur ti se mjafton ta kesh zemrën e pastër, të kesh apo të mirrmallon, unë nuk po ta kundëstoj këtë. Kam dëshirë ti të rregullo kjo. Mirë, por ku e gjetë kët? Është çuditshme, kemi dhe shumë njerëz dhe përbesimtarë, ka thënë Zoti kështu thot, që mjafton zemra të jetë e pastër, mos ti bëj keq ku. Mirë, por kurcimet tek fjalori ta... i Zotit nuk e gjejmë kët. Dhe ai nuk e di, nuk e ka realizuar ndonjëherë në, në shtat Kur'anit, dhe është musliman. Pa, nuk pa, e ka realizuar. Pastaj gjejmë për shemb raport mes muslimanëve. Ai kemi të rregulluar në raport mes vetë sikur neom Sanfiadore Pasham për Pasham përpara për nkonë të porrveton për të qenë drëndshme atë ku ne të po e lakmojm ë uh, kur dy mos të mund të kam posmë spajtim s'ka shumë këmi shumë këmi të porraton kam posa të mos pajtimë s'kanë qenë atë ideal ata kam posa të mos pajtimë kanë duhet më shumë spajtime mirë po këmi mos pajtim nuk ka evoluar në përçarë dhe dhe çoptim sikurse sa teknikat këqësisht një mështëpajtim shumë i vogël, evoluan shumë thjeshtë në përqarje, ndarje, grupime, e kështë më radhë. Ndaj të para të të kanë pasë e qartë, në qofë se në këthyrë të i fjalluari, Allah i manuara ka thënë se, Inne me lë muëminu në ikhva, Fa asli hu, Bejne e khawajku. Me të vërtitë, muslimantë janë vëzërë. Në qofë se këta vëzërë fërkohen me zvete, Binë mështëpajtimë,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 nëse asiti të vogël parash apo çu duke sakrifikuar qezit fiton gjenetin për disa të para tan gjeneti figuronte në hartën e tyre figuronte si afër kryeqytetit figuronden si në metropolitë rendëshëm që domosdosh duhet të arrin deri atje dhe ishin në gjendje që për të ide atje ju të japin të zëktuar të parave por tër pasurinë dhe kjo përbën të një sikur se sot ne themi një pikë të dobët të tyre Pika e dabët e tyri është të gjenetit. Në qëfarë kuptimi është i pika e dabët? Ke mundër që tër atë që e kajt tja marrësh, duke, ja përmëndër gjenetit. Ma dje edhe jetën, sikur që është rast të një njën nga lufësrat, Mohamedi sallallahu a.s. për të motivuar sahabet për lufës, qëfarë tha, ku mu i na gjenët në tin? Arduha kërdi se ma vati u alërtën, ngritoni dhe shpejtoni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 dhe çka këto hurme tja kompozon Allahu me hurme të xhenetit nesër. Atë ke i shtatje ata do thotë at, e ndërton imjet e tyre. Sot i thoshni muslimanit nëse qoftë këtë e lën Allahu te xheneti. Nuk është një stimulim mjaftueshëm. Po po e di xhenetin inshallah, po duhet këtu mëtu. Shi ku ka dalë? Tot a është ndënjeni edhe jetën më dhan në momentin kur stimulojmë xhenetin. Drejtësoj musliman nuk kërnë xhenetin të jap një shumë të vogël parash 2.5% nga zakati. Noncë 7.5 është e ti. 2.5 të jap apo nga pasuria që Allahu ja ka dhënë për xhenet, megjithatë, nuk gjimse motivuar të stimulohet, stimulem që e shtyhen drejt praktikës së duhur. Do, do, do të fitoj xhenetin, do të rregulloj marrëdhëniet e tim me Zotin e tij, do të ndihmë probleme sociale, do të kemi probleme sociale. Sa do të mbetet? Do o të ngelët po i pasur. Padoshim. Nuk i kem pasuri. Mir, po kur nuk është i edukuar në frymën e këtij fjalori, padoshim se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 Por Allahun e malluar, gjasë nuk e njeh zotën vet, nuk e njeh Allahun e malluar. Prandaj njohja e Allahut, njohja e xhenetit, njohja e tërmeve shërlatike, dhe rëndësia tjyre, e tyre është ajo që neve na unifikon dhe ajo që neve na duhet për të vazhduar rrugën e tutje të sigurt drejt rikthimit te asaj historie të drejtëme dhe drejt një vazhdimesi të sigurt drejt takimit me Allahun e malluar. Ço do thot njohja e këtij fjalori të çon në standarde shumë të larta që të thotë raportet e mira me kryusin. Then, këto, fë, më thënë, njohje të kanë qukë të musliman të partan në raportet të mira me Zotin e tia. Që farën të raportet të standart e shkando, më thënë? Sot fritesh shumë, me, jo pa që me përdojnë fjallin standart me që dhe shfutur në fjallone për ditë që më të tonen. Do të arim standarte, të arim i mërë qënje. Do të arim standarte, të arim, thënë, në këto kushe të mira. Ne si besimtar, që fa me që rafjale për raportet me Allahot Azo Gjall, me nëse kjo është një njësm, një njësëm një njësëm të mamë si duhet për rrugën dhe Allahot Azo Gjall. Për gjithë historisë e muslimanve, me qofë se bëjmë një uthtim në historinë e muslimanve, nuk e përshirë këtu edhe kohën që ne jetëm, unë më ndoj, se asë një herë nuk kanë qenë raportet më të acaruara mes robit dhe zotit se që janë në këtë kohë. Dhe kjo nga shumë aspekti. Filim ishtë, asë një herë nuk kanë doð në këtë masë, si sëtë, ka pasë për jashtime, kanë doð, për asë një nuk kanë doð në këtë masë, që robit të përcaktan natyrin e raporte me zotit. Jo e kondërta. Robi përcaktohet, do të tët, a i përcaktohet reglat elojes. A i thëtë zotë të ti, kështu unë duhet të keme të ty. Ka qështu e mi aftushme. Duhet të shkaj, kët, do tët, kemi një loj, kemi një loj, një loj, ndryshimi pozicionish. Ndryshimi pozicionish. Dhe pikrisht, sëtë njëri unë nuk ndijet arab, apo, për shpesher me veprimet e ti. Ndështë ta ju të qëllimta, se lërga sotë që muslimon t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 Apo, a thëtë Allahu gjëllehu ala, fa inlem të faalu, fa e dhenu bi harbin min Allahi va Rasuli. Në qoftë të se nuk e bëni, nuk braktis një kamaten, atër shpad një luftë mes me dhe mes jush. Lufta, qëka simbolizën? Raportet mire, po ta sërruara? Ta sërruara. Apo, Allahu për thëtë, prishemi, rënohen raporte, më spreknin në kamaten nga se e prishem në zveti. Nasarubi i thot Zotit atij O Zot nuk mund bëj në ryshe. Me të bëj biznes ndryshe vetëm se më kam atë vetëm se më kam atë andaj o Zot kjo është gjendja e tij sepothëm që ai kushut e thotë vi pasigurse thon arabot lisanu halihi juha janesati sepothëm që juha e fjales, e fjalës e se folmë po nuk veprimi i tij është Zot un kam dëshirë të mbesë milim me ty për kësaj ralli më fal apo më e dashur për mua është avancimi i biznesit tim atë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 Të nëndëruar mishë, rikëthejmë i përstëri në studio me Hoxhën të nëndëruar Nisrama për të vazhduar bisedën tonë që i lamë përgjusëm rruga dritë Allahot dhe emi pikërishë në raporte që kemi me Zotin tonë. Hoxhë i mm. lamë ke transmitimi që transmitojme me Bukhari dhe Muslimi ishim në ato momente kur raste individuale ka pas në kaon historisë të më mëthën tonë të Muslimanve por jo si sot që thamë në mas kemi një prishtet raporte mes besimtarve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 nga askus, nga antartë, e familjë nuk pësëmurët, do të thotë kjo është një dëshmi se? Është, është e mirë. Por në më menë në qofë se nëndodhë, që të ngordhë, në nga baktitë, të smurët familja, të zbedë pasuria, atërë thonin, i në hadhe lëdinë në su, kjo është një feqë që nuk përnasilë, për të kësia. Andaj ata dëshëruan që, o zotë, ne pëfutëm në islam, dhe fë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 do ja si kur ma mërme një tha, tha, në të ja bëj sikur ma merr me anë mua. Andaj Allahu i dha sa zbriti ayet në kuadrët e kësaj ndodhje, sikurse nësun an kebut uminan nas men ya'budu Allah ala harf. Që e adhurojnë Allahun nën këndraport të mallon ala harf. Çfarë kjo ala harf? Nuk qëndron stabil në dy këmbë, por janë të përcaktuar nga Allahu, por presin ndonjë thirrje më joshse apo një përfitim më të madh, sesa që u asil kjo ndaj unë më katraz do ose personi i caktuar imponon raportet e caktuara me Allonje Leuala të kushtozuara. Unë po falem, po falem me kusht që biznesi me Ismir, po bëhe musliman me kusht që të punuojmë në Kdevan. Unë për shembull po agjeroj me kusht që të fitoj këtu. Do në kushte. Do në kushte. Ne pa dyshim se kjo absolutisht është një është një gabim themelor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 E kuptojmë se sa ia vlen të sakrifikojnë për të. E kuptojmë se sa ia vlen që të jetojnë për të, të vdesin për të, eksumë radh. Pranëson musliman duke mos e njohur këto natyrë të raporteve, nuk janë të gatshëm sikur se seca. Nuk janë të gatshëm të sakrifikojnë gjumin për Zotin. Të ngritën ta falnë namazin sa kohë kur duhet. Apo, nëse zot i kërkon të ngritën ora 5, apo dhe e psi kërkon të ngritën ora 10, plot nga muslimana të ngritën ora 10. Nuk janë të gatshëm ta prishin gjumin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 E para që mund të them në këtë dim është ajo pikë kryesë që ka thënë Allahu i mandhuar në Kur'an në surën Fatir, Allahu Jellalu Ala i thotë: "Ya ayyuhannas antumul fuqara ila Allah, wallahuwal ganiul al hamid." Allahu thotë: "O ju njerëz, pa përshëtim, të gjithë ju keni një varfëri çënësore, kjo është shumë e të rëndësishme, varfëri çënësore për zotë në ju. Çka nuk kupton varfëri çënësore? Nuk kupton se këtë varfëri Këtë varësi, këtë nevoj që e kini për Allahun Azogjall, nuk e ka shkaktua në një rëthan e caktuar, apo nuk e ka shkaktua në situatë, por edhe po të ishet në rëthanat më të favarshme, dhe në situatat më të voletshme, me gjithat, do të mbetështë të varën për Zotin. Që nuk kuptan se varëfrin që e ndien robi për Zotin nuk mund të mbush këzbrastin asgjë nga kjo botë.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 Vërtet e kërkon Zoti nga ne, nuk është se na thon të varfëri që kemi thon kemi nevojë të bëhemi të pasur, plusim pasurinë e brondhme. Është shumë që na ndihmë ke pasuria e jashtme. Patyshëm. Mm. Gjitha na duhet ta ndihmë nevojën për Zotin. Ta ndihmë se e, un edhe nëse kam pushtet, edhe nëse kam autoritet, edhe nëse kam pasuni, mëçi that branda, shpirti, jashtëmi pasur ose vërtet, po shpirti mbetet i varfër, përdisot nuk mbushet me praninë e Allahut asgjë persona që mbushën me autorimin e Allahut te bare katala. Persona nuk mbushet me lutjen dreituar ati, me përuljen, me dëshrimin, me frikën, me dashurin. Çilla këto janë gjëra që e pasurojnë realisht një shpirt të një besimtarit dhe e bën që të ndihet se nuk mund të mbushën ato zbastina. Përveç se në një raport të mirë fillta me Allahu xhela wala, në kuadrat e lidhës tim Allahu xhela wala. Prandaj jam gjendë të sakrifikoj gjë. Ka se vetëm pakët do kuaj A verse shumë që kërkohen dhe nuk kërkohen, di bën Zoti i mirë, ne na bën të mirë. Patysh. Këto përsëri e mirë se Allahu Jellalu veala koperman. Unity of our for Zot. Do Allahu gani. Allahu Jellal është i pas në kjuduni Allahu Azza Jell. Nuk i duhet Allahut të bënduam adhurimi ju on, por kë ne na bën të pas. Por kë ne vi na bën të mirë. Nëse këtë e kuptojmë se nuk më jemi të upazuar për Zotin, atëherë automatikisht interesohemi të shikoj se çfarë më bën në lidhje të varur me kët Zot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 për të siguruar vetë banim. Pse është kjo angazhim për të siguruar një kafshat goje? Për çfarë arsye? Pse njeriu sakrifikon edhe gjumin, ngrihet në ora 5 për dal për shit. Pse? Ngase e ka kuptuar se sa i duhet ky mall. Apo dhe konformo sa e ka kuptuar sa i duhet edhe sakrifikat. Prandaj pikërisht këtu janë ona. Në çonse e kuptojm se, se sa na duhet Allahu, ne sa jemi të varfër për të, për aq do të sakrifikojm për të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 Ande i besimtari e kupten se natyre raporte e të mija me Alonjër Lehoala nuk më bënd të nënqmuar, absolutisht, më bënd të ngritur, më bënd krenar, më bënd të mburem unë me këto raporte. Po të i njojnë muslimant sëtë këto, ato të ndishim të kompleksuar për shkak të namazit, ato të ndishim të kompleksuar për shkak të shamis, kur? Pse? Nga se gjitha këto që ne i bëjmë, nga bënd krenar, nga se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 djellën, në më mënyrë kur e kuptova se jam proubët te Jezusi dhe kur e kuptova se Muhamedi është i dërguari i mota. Atë kjo është kanari. Zemra desmduli nga nga vendi dhe dësharita ka pa qelli, ëh? Po, shumë e bukur. Gëzimi i madh, shikoj sa sa e e e nimbën kët kanari. Po më ne kur e vendos ballën në tokë, bësh pjesë e një kosmosi që frymon një sikur se ti. Dielli i parole të Allahut. Ha nei për ult Allahu Jellal Wala. Nota i për ult Allah, dita i për ult Allah, çdo gjë i për ult Allah, kjo tokë i për ult Allah. Dhe në këtë përulje, edhe ti bashkangjitesh këtij karavanit të kësaj përulje ndaj Allahu Jellal Wala. A nuk është që ne frymzim i hatashëm, pasi nën kor, për tumbur, apo se ti frymoni sikurse fumiçe e krijesave të Allahu Azhjal. Për lei ndëraporte që të ushini kanarin në mburje, jo inferioritet, jo komplekse, jo në çmim, absolutisht Nasi natyre e këtë në raportëve është e tilë. Dhe gjithë është në kotër të kësoj, duhet të thëmë se këkënari nuk vijë, bëshë, jo, nuk është e thatë, por është endërlidhur me natyren e tretë të raporte me Allahun, në gjelëlevarë që nënë kuptonë, se raporte tonë me Allahun nuk janë të ndërtuarë në deklerata boshe, në dëshire të thata, por janë të ndërtuarë në zbatim të obligimeve. Aji është zoti n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 Sinë dhe një ideë, dhe një zbulim që dhe të shpalta të pavlejshë një mësimë hinojër, kur. Në jësë fëtëm botët, sikur se Allahu Jalla o'ala në edukan në frimë në këse mbureja. Allahu Jalla o'ala, wa in kuntum fi rejbi mimma nëzzelna ala abdina, fa atu bi suratë mi mithlihi, wa nd'u shu hedakum min dhuni Allahi in kuntum sadiqin. Nësë shofë se dushani në vërteci në kësaj që e kemi në shpalë robeton, në këtë Koran. Nësë siadh Shikoj kët sfidë, kët sfidë nuk e bën pos dikush që është kenar. Dhe në këtë temp, futni të gjithë alatet e juaj, bashpunoni këtë temp. E pa Allahu thot fa in lam tafalu, në çfarëse nuk e bëni? Wa lan tafalu, dhe ju garantoj se nuk do ta bëni. Atare, vajhalli për u vënë nga ne zjarr, që mund t'i në ju lënd dieksë e tia. Nuk e thot kët pos dikush është i fuqishëm.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 Allahu Jalla wa Ala Sat. Hatha khalqullah fa'urunni ma dha khalaqa alladhina min duni. Zoti qon padrej ja kët ka krijuar. Kët dil, kët han, kët tok. Më tregoni çfarë bën zotat e juaj. Do të mposhtat. Do të bëhen të nënçmuar të përbuzur. Do thotë ti si musliman gjithmonë i kënar. Dhe kë e karakterizon raportin me Allahu Jalla wa Ala. Për kë kë knari nuk duhet të mbushë. Tharë do Tha, të mbushet me zbatimin e obligimeve që kemi ndaj Allahut. Që do të, të, të, të, të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 ta plotsojmë në në pikën e katërt të raportit, është përgjigjëm ndaj këtij pyetjeje që e bën. Ne nuk mund t'imi, do thotë gjithmonë, sikur se do Zoti më nduar. Qase Allahu xhellehu ve ala përdorsona ka bërë të varfër për të jap të kuptosim të mangët. Duhet të plotsojmë mësimet e Allahut xhelle, të bë të, të plotsojmë besimin e ta. Dhe në këtë proces të këtij plotësimi mund të kemi ndonjë dë dështim eventual, apo nganjëdh gabojmë, këtë rrsëhësim. Atëra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 raf mund gabosh mos u dëshpëro keni një zot që ta fal keni një zot që të pran gjithmonë i gëzuar nëse ti kërkon falje i gatshëm ta fal gjithmonë sado që të jetë madhësia e mëkatit tënd prandaj sikur se si ka thënë një nga dietar të hershëm mos thuaj kam bën një mëkat të madh por thuaj kam një zot të madh që më fal mëkatit andaj nuk kam mëkat çfarë do të thotai nuk kam më katë që mund të sfidoj falin e Allat, që mund të sfidoj më shirin e Allat. Andaj këtojnë ato që e karakterizojnë raportin tonë më allanjër lewala. Dhe në qovë se gjitha këtoj kemi parasysh dhe mbiton dërtojmë raportin më, më allanjër lewala, tek atëher mund të jemi të sigurët dhe të kemi një garancë se si jemi në rrugë të drejt. Për ndryshe, gjitha ngecje, apo gjitha keqkuptim në njërin nga këto rafshe,